Liefie jou, saam met Korie Mando in Vrydag om 5. Goeiemôre en hartlik welkom by my program Mens lief ek is Liefie jou waar ons praat oor alle positiewe dinge en dingetjies wat die mens kan help om jou levenswaarde te verbeter en ook in menself te verbeter. Baie dankie vir Jolande of Jynies en so my baie welkom en amal wat terug is van vakansie af. Ek hoop ons gaan een wonderlijke niewe jaar hier waar ons gaan voortbou op die radiostasies. En natuurlijk is my naam Corrie en ons saai uit in samenwerking tussen net Radio SA en FM Studio, ba welkom by my program en vandag gesels ons weer oor die onderwerp liefde maar voor ons by my kom, eers een stukkie oor die liefde en hy is Jennifer Rush met The Power of Love hier kom hy Of love asleep didn't tie. Jennifer Rush met The Power of Love en as jy nou net ingeskakel het, jy is ingeskakel by Net Radio SA en FM Stereo en jy keir so met my korrie met my program Mens die ekes lief vir jou en ons gesels vandag oor die liefde nou het ons baie dinge oor al hierdie duisende jare geskryf en gesê oor liefde en ek ek nou gedigje wat geskryf is dier I.D. de Plessie, as ek my vreemde liefde hy skryf as ek my vreemde liefde bloot moes wat sal die vroemeskinkers van die skoonheid sê sal so hul met die heilige verontwaardiging besoedend in die vingers godwaard steek en na die saavraagvaardigende reiniging hul eer aan my kom vreek, of so is sprank, van hierdie vier, wat in my gloei, ook hulle aanraak, so dat hulle verstaan, die liefde, neem a duizend forme aan, ons kyk na liefde, dit 8 da's, types liefde, betie mense reken da's, drie types liefde, ons kyk, liefde se betekenis, beteken varme geneendheid, gehegtheid aan een persoon of een saak. Een voorbeeld is dat liefde die hoogste vorm van omgee is en word dikwels verwaard met verliefdheid en een neurobiologische verskynsel. Daar spreek woord wat sê die liefde is blind, ou liefde roes nie, van liefde in kouwe water leef, en dan ook is daar gezegd as wat sê, as armoede by die inkom, gaan liefde by die achterdeer uit. Dit is nou een type liefde wat een mens krij. Daar drie verskriende type liefdes woordag sê, dit is die filio, dit is broederslijke liefde, en dit is liefde as gevolg van so dit is liefde wat jy vir jou broer of jou sister voel, dan kree eros, dit is die seksuele liefde, en agape, dit is to die doodtoe liefde, dit is liefde ten spuite van. Die agape die liefde is onvoorwaardelike liefde, die konsept van onvoorwaardelike liefde kan die beste beskryf word dier ingestaadheid van omgee, sonder enige voorwaardes, of verdienste. Daar word niks terugverwag nie, daar word niks verwag, van die persoon, wat liefgewe word nie. so in die liefde, het is ma, en na kinders, as onvoorwaardelik beskou word. diere honden, in die algemeen, word gesien, as 'n mens, een beste vriend, en dit word so gesien, vanweer vermoe, om onvoorwaardelike liefde te bedoen. O hond, vraag wie jy is, wat jy is, hoeveel geld jy het, en of jy nou vet of maar, of mooi of lelik is, nie, o hond het jou lief vir wie jy is. Dis onvoorwaardelike liefde. Kom ons luister nog, een lekkie oor die liefde, daar is duisende der duisende lekkies gesing, oor die liefde, maar kom ons luister na change of Love dier Heer's Joer. Hier kom hy. How can I explain when there are few words I can choose? How can I explain when words get sure mate chains of love en 'n moet liefde nie kettings om mesie nie en ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor liefde ons kyk in 1 Korintiërs 13 nou is lees dit so nou wys ek julle wat die allerbeste is op Al praat ek die tale van mense en engele maar ek het geen liefde nie het ek 'n stuk klinkende metaal een galmende symbool gewoord. Al het die gave van professie, en ek ken nie die geheimnisse, of ek ken al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het en ander uit, en al gee ek my lichaamprys, om my daarop te kan roem, maar ek het geen liefde nie, baad uit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendlik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, en dit is nie verwaand nie, dit handel nie onwaagvoeglik nie, soek nie, sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly om nie, oor onrecht nie, maar verheeg om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. En nou, geloof hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. En ek wil net dit weer lees, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie groot praatrig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy ee belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblij om nie, oor onrecht nie, maar verheeg om oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, die liefde vergaan nooit nie, maar die gave van profeesies afdwijn, die gave om ongewone tale en klankende gebruiksel opbouw, en die van kennis sal uitgedien raak, maar die liefde staan vir altyd. En as jy mys nou daarna kyk, as jy kyk na die liefde, die bybel sê ook vir mys, God is liefde. Alles wat geskapen is, Alles wat daar is, is dier liefde geskape. God is liefde. En as een mens denk, een mens die doel in die lewe. Denk daarin, is die doel in die lewe nie om liefde te gee nie. Is daar die doel in die lewe nie, om al hierdie strijkelblokke soos ongeduld, onvriendelijkheid, om beskoefheid, afginstigheid, en verwaandheid te oorkom nie. As mys verder dan denk, as God liefde is, dan is die hele liefde. Is ons doel in die lewe nie om liefde uit te deel aan die mense om jou, aan jou geliefdes, jou man, jou kinders, jou gesin, jou familie, Jou ouwers, jou groot ouwers, jou biere, die mense in jou land, die mense in jou nabierige lande, en ook al die mense op aarde nie. Is dit nie daak, een mense hoofdoel, op aarde, om liefde, een mense eie te maak nie, om daar die liefde uit te stral nie. Want, ek denk, dit is die grootste, gave wat een mens kan ontvang, is liefde. Ek het ook gaan kyk wat sielkundige spraat oor die liefde en eensielkundige Robert Sternberg het die Triangular Theory of Love ontwikkel. Dit verwijs na verskillende types liefdes wat mens met iemand anders kan deel. Die theorie is gebaseer op drie komponente waar uit die verhouding bestaan, maar ons gaan nou daarby kom, dit is die eerste drie, wat ek ook in die begin genoem het, die Filio-liefde, en die Agape-liefde, maar is nog een stikkie, my siek vir ek daarby kom, en ek het vir ons, op die draaitafel, Garry Pertorius met, Fight for Love, geniet om saam met my, fight for love, in natuurlijk, fight for love, moet nie dat liefde, die er vingers grijp, glip nie, fight for die liefde, fuck for die liefde, ons kyk na die, verskillende types liefde, wat Robert Steunberg, oor praat, in sy, triangular theory of love, dan is die, verskillende drie komponente, waaruit die verhouding bestaan, die, Intimiteit, dit is die gevoelens van verknochtheid, innigheid, vertrouwe en verbondenheid. Jou maat kan jou beste vriend of vriendin wees, jy lachsam en jy let breed. Die tweede komponent is passie of passion, dit sluit die seksuele aangetrokkenheid of verbind, fysische verbindnis tussen twee mense in. Die derde komponent is toewijding of verbindnis, dit is die commitment. Dit is die besluit om by mekaar te bly ongeacht waar die omstandighede mag wees en om saamplannen te maak vir die toekomst. Daar is die wisselwerking tussen hierdie drie komponente en die aksies wat daaruit voortspreid het 7 soorte ondervinding van liefde tot gevolg wanneer dit aan die hoeken en sy van die driehoek gekoppel word. En die grootste van die driehoekse funksies verteenwoordig die hoeveelheid liefde. Hoe groter die driehoek, hoe groter is die liefde. Die vorm van die driehoek, driehoek verteenwoordig die stel van liefde wat kan verander of varieer in die loop van die verhouding. Nou, ons het nou nie een sichtbare driehoek voor ons nie, so kom ons verbeel ons, ons het die driehoek voor ons. Die eerste stel van liefde is non-love, geen liefde nie. Geen liefde verwijs bloot na die afweesheid van al drie die komponente van liefde. Geen liefde is die toonbeeld van die meeste van ons persoonlijke verhoudings wat blootoevallige interaksie is. Dit is nou die interaksie tussen in jou en jou overgestelde of jou bestieder by of taak jou onderwijser, of jou oefenmaat by die gym, so dit is non-love. Die volgende component is liking of, of vriendskap, jy hou van iemand, die aangetrokkenheid of vriendskap word hier aangeduid as oppervlakkig. Dit is die of eindelijk die gevoelens wat mens ervaar in verhoudings, wat as ware vriendskap beskouw word. Mens voel nabijt, gebondenheid en warmte vir die ander persoon, sonder gevoelens van intense passie of langtermijn verbindnisse. Dit is ware vriendskap tussen jou vriendin of jou vriend, daar is nie liefdes soos in een Erotische liefde daar nie, dit is net ware vriendskap. Dan kyk ons na infatuation love, dit is die verliefdheid en dit is die gevolg van die ervaring van passievolle ontwikkeling of opwekking in die afwezigheid van intimiteit en toewijding of verbintenis. Romantische verhoudings begin dikwels as verliefdheid en verander met die verloop van tyd in romantische liefde. Sonder die ontwikkeling van intimiteit of verbindnis kan verliefdheid skilik verdwijn. Soas daar nie intimiteit is nie, kan daar die verliefdheid wegraak. Dan is die vierde een om die driehoek is empty love of leerliefde. Dit word beskryf as verbindnis sonder intimiteit of passie. Een sterk liefde kan achteruit en in leerliefde ontaard. In een gereelde huwelik, gereelde huwelik of een arranged marriage, kan die huweliksmaatse verhoudings begin as leerliefde en ontwikkel in een ander vorm van echte liefde of vol liefde, as my ons dit so wil noem. Romantische liefde ontstaan uit die intieme en passivvolle komponente van liefde. Romantische geliefdes is nie net versiek tot mekaar nie, maar is ook emotioneel geboonde. Die aangetrokkenheid is intiem en passievol, maar sonder volhoudbaar verbindenis. Dan kyk ons na compassion, companion, love, of kameraadskapliefde liefde, dis een intieme nie passievol type liefde wat sterker is as vriendskap, weens die langtermijn verbindenis. Hierdie soort liefde is sigtbaar in langtermijn huwelike, waar passie nie meer teenwoordig is nie, maar waar diepe toegeneendheid en verbindnis behouwe bly. Die ideale liefde, wat familielede van mekaar heet, is een vorm van kameradskappelike liefde, soos die liefde tussen hechte vriende, wat een platoniese, maar een sterk vriendskap het. Die sienige deelte van die driehoek is produce love of sotte of dole liefde, dit word vergesteld in een warrelwurend hoofdmakerij en dan die huwelik. Sotte in die sin dat die verbindings aangaan is op grond van passie, sonder die stabiliserende invloed van intieme betrokkenheid. Dan is daar die consumption met love, dit is volmaakte liefde en dit is die volmaakte vorm van liefde, Maar die ideale verhouding is waarnaar nou mens te strewe. Uit die 7 types liefde is volmaakte liefde die liefde wat geassogeer word met die perfekte paarkie. Volgens Steunberg sal syke paarkies vir 15 jaar of langer in die verhouding goeie seks hee. Hulle kan nie, hulle nie indink om oor die langtermijn gelukkiger met iemand anders te wees nie hadde oorkomende probleeme, gracies en albed verlistig hulle in die verhouding. Steunberg maan echter dat die handhaving van volkome liefde selfs moeiliker kan wees as om het te bereik. Hy beklem toon dat die belangrikheid daarvan is om die komponente van liefde oor te sit in aksie. Hy waarskie ook dat sonder die uiting van liefde selfs die grootste liefde kan vergaan. Daarom is dit moendlik, dat volkome liefde nie permanent kan wees nie. As passie met verloof van tyd verloor gaan, kan dit verander in kameradskappelike liefde. Een verhouding wat net op een van die elemente gebouw word, is minder geneig om te bly voortbestaan, as een wat op al twee of drie van die elemente gebouw is. Onthou, die grootste van alles is die liefde. Kom ons luister, nog een stikkie muziek, en is Andrie het, met die bitterste van liefde. Als is net vir ons geleen, die dag, die sommer en die reen geleen, As is net gelief As die dag moet kon dat jy moet gaan Net soos die son die wind met die bittersoet van liefde. En daar ben ik so na die liekie geluisterd, toe denk ek aan die gezegde waar die sê, Love makes the world turn round. En liefde, volgens my, denk ek is die hoogste komponent in die hele al, is liefde. En natuurlijk om het die ook sê, God is liefde, so ons skepper is liefde, en as ons eendag ons oor toemaak en die tijdelike verewige verwissel, denk ek is daar die gevoel van liefde so oorweldigend, dat die mens ris en vrede sal ervaar. Dink mens, gaan so me voel dat die mens tintel van al die liefde en die ris en vrede by ons skepper. Ons kyk ook wat Bernice met geskryf het oor die liefde. Sy sê, dit is daar tyd van die jaar wanneer jy die groot hoeveelheid donker soekolade wat jy veroorbreed nie hoef te verduidelik nie. Februari word gedoop as die maand van liefde. Ons is nou baie na by Februari. En dan denk mys aan Valentijnsdag wanneer jy nou vir iemand chokolade of blomme gee en hylle vrou of hom of haar vrou om jou valentijn te wees. Liefde is een van die sterkste emosies wat die mens kan ervaar. Liefde is wel meer as die emosie. As jy vir iemand wees dat jy lief is vir hulle, word dit op een praktische vlak uitgeleef, soos bijvoorbeeld om vir iemand blomme te gee, Elke persoon ervaar die liefde op 'n ander manier. Die verliefde gevoel wat veroorzaak word, die rechemies reaksie in die brein, vervaag soms, maar die liefde bly staan. Denk maar, toe jy en jou man of jy en jou vrou mekaar ontmoet het en verlief geraak het. Daardie gevoel was altyd so speciaal om te denk dat iemand so lief vir mens is, dat hulle vir jou berge sal verskyf, en na alle jare in jou huwelik voel dit nog steeds so. As ons trouw, dan berei die leerare mens voor, en vertel jou oor die verskillende soorte liefde. En as ek reeds reeds genoem het, daar is 8 componente van liefde, volgens die antieke Grieke, maar mense ken mens tel net die 3, Eros, Filio en Agape. Net om die gehees o'n bietje te verfris, agape is die liefde wanneer mens en dier gerespekteer word om at die levende weesens is. Dit is onvoorwaardelike liefde. Dit is wanneer jy jou ouwe dame help met haar trollie of iemand help soek wat iets verloor het. Die filio liefde kan gesien word as die liefde waar jy kies om met die persoon bevriend te wees en die persoon te ondersteun. Die Eros liefde is die romantisch gevoel wat jy tegen oor een persoon het. Daar die liefde wat jy as man of vrou tegen jou wederhaafd het. Daar die drie soorten liefde is bedoel om mekaar an te vul in een huwelik. Ons ameliet sterk en swak en wat mys gedeerde die huwelik uitvind is hoe om hierdie tot mekaar sy voordeel te gebruik. Die liefde is wel ook nie net bedoel vir jou levensmaat of nabije gesin nie en ons amal ken wat die bybel oor liefde is te sê en dit is nie die christelike bybel nie en elke geloof worda gepraat oor liefde. Heet sy dat moslims is, heet sy dat die peigengelove is, Amal, amal praat oor liefde en in al die geloowe is liefde die grootste wat die mens kan kry. Kom ons luister nog so stikkie muziek voort ons, kyk of ons weet wat rechtig dit beteken om waarlik liefde hee. En op my draaitafel het ek vir ons... Life changes everything he ek veel beter, die volke, die volkies, die licht, die plomme. Alles is om helderder en mooier as jy liefde in jou hart het. En probeer toch, moet kwaad gaan slaap nie, probeer om daar die liefde in jou leven groter en beter te maak, en groter en warmer te laat groei. En as iemand veel kwaad is, moet nie voel hom sleg sê nie stiervorm liefde en positiviteit uit. Want dit is waar oor die al gaan. Dit is waar die doel van die lewe is om liefde te voel en liefde uit te deel om te word soos ons skipper wat liefde is. Die al is liefde. Kom ons luister nog een stukje muziek en ek het vir ons Love is a beautiful song. Kom my. daar is instrumentele weergave van of die dienkie van Love is a Beautiful Song en ons kyk verder na liefde weet ons rechtig wat beteken om waarlik liefde weet ons rechtig wat liefde is die mensie emoties en gevoelens kan so misleidend wees kan ons rechtig ons menselike emoties vertrouw kan ons aan iemand anders ons liefde verklaar, terwyl ons gevoelens somme oornacht kan verander, is die vraag. Ons kan so makkelijk ons harte toemaak, vir iemand wat vir ons kon syes lief was Dan was het moos nie ware liefde nie. Die schepper het die grootste daad van liefde aan die mens gedemonstreer. En as die mens kyk na as die mens met my Ere praat. Ons kyk na wat die bybel sê van die liefde. As die mens aan die liefde dink, waaran dink die mens eerste? Jy dink aan jou gevoel vir jou man, jou kinders, jou familie, jou vriende, of jy dink of dink jy daak aan liefde as een goeie daad wat jy aan mense verrig. Natuurlijk is dit liefde, as jy vir iemand in nood taak a brood gee, of a liter melk gee, of taak vir iemand wat nie skoene het nie, a paar skoene gee. Dit is a daad van liefde, en hoe voel jy as jy vir iemand a brood of a melk of a paar skoene gee? Jy voel goed, daar die persoon voel dankbaar, en jy voel goed, jy het liefde aan daardie persoon gegee, jy het a goeie daad virig. Onthou, as mys nog weet teruggaan, as daar nie liefde in mys'n hart is nie, al is jy hoe geleerd, al is jy ‘n belees professor, al praat jy oor duisend tale, maar jy het nie liefde in jou hart nie, beteken dit niks nie. Dan is mys, een leek klinkende symbool, wat net een geraas maak. Mys kan al die kennis in die wereld hee, Jy kan alle kennis hee oor geloof, oor theologie, jy kan die dinge en geheimenisse van die skipper verstaan, maar as daar nie liefde in jou hart is nie, dan is al daar die nis niks zeggend. Jy kan al die skatte op aarde besit, maar as jy nie liefde in jou hart het nie, is daar die skatte niks werd nie. Stem jy saam met my, of stem jy saam met my nie? Onthou, lig en liefde, dit is, wat ons met uitstraal want licht, die kleinste kersie, en die grootste duisternis, maak een lichtie, dit verdrijf die duisternis, licht en liefde, kan mys amper sien, as synonyme, liefde en lig liefde verdrijf negatieve dinge, dit verdrijf neid in haat en al die lelike emoties. En mense liefde. Die teenstrijdigheid of teen oorgestade van liefde het ek genoem haat. Hoe makklik is ons nie in staat om te sê ek haat hom of ek haat haar nie of ek haat my boete nie. Want as ons haat, dan is ons in die duisternis. Dit is natuurlijk onmoendlik om van amal om ons te hou, en da's ongelukkig mense, wat nie altyd soos ek en jy dink en voel nie, en baie keer kan mense nie help, om da nie van da die persoon te hou nie, jy hou da nie van die arrogante ouwe dink, hy slimmer as amal nie, wat jou onbeskof stilmaak as jy iets sê nie, jy hou da nie van da die persoon nie, maar betekent dit, dat ons da die persoon haat, Nee, ons hou net nie van die persoon nie, ons kan nie van amal hou nie, maar ons kan aan amal of mys nou van hulle hou of nie, kan mys liefde betoon. Respect en liefde kan mys altyd aan amal om ons betoon. Ons amal het natuurlijk a kies, wil mys dit doen of wil hy dit nie doen nie? Eerste moet die mens die kese maak, of die mens liefde en licht die lewe wil uitstuur, of wil jy jou rug op die wereld draai, wil jy jou hart toemaak en hart maak, vir die gevoel van liefde. Want om waarlik liefde kan hee, moet die mens ook natuurlijk jou skipper ken. Jy moet in jou skipper sy spore volg. Jy moet liefde uitstral en betoon aan jou gesin, jou kinders en jou medemens. Kom ons luister, nog so stikkie muziek, ek sê ek het nog plek vir, nog een so stikkie muziek, maar onthou, indien jy wil adverteer of as jy program wil borg, kont ek ons geres besoek geris ook ons webverwe, gaan na www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za en natuurlijk speel die radios ook op die webverwe en jy kan wat enige cellfoon of rekenaarslaamkeier. Loer geris op ons webverwe, daar is ook potgooie van vorige programme en die net gemis het, sluit aan by ons Facebook groepen, gaan like ons Facebook blaaie, en nooi so my al jou familie en vriende, om my Facebook blaai te like, voeg so my amal by op ons groepe, en nooi amal om saam te keier. En dit nie wil adverteer op jou radio, nationaal of internationaal, in man saak of kooperatieve bezigheid, kontak ons geres, of jou webblaai onder die hoofie, kontak ons, is daar een vormpje wat jou kan invul, en ons sal terugkom na jou toe om te pakket wat jou saak sal pas, en indien jou bezigheid na die volgende vlak, En in die kieberuimte wil neem, kontak my korregerus, ek kan vir jou webwerf bou, vir jou domein reel, en natuurlik saam met domeine, kry jy een gratis SSL sekuriteitssysteem, wat jy moet heet, is een van Google's vereistes desda, jy kan een winkelkie opzet, en veilige betalings neem, as jy nie SSL systeem vir jou webwerf weet nie, Google penaliseer jou, kontak my, en ek kan realis die jou webverf oorplaas na ons hostingmaatskapie toe waar jy een gratis SSL sekuriteitssysteem krij. Jy kan vir my e-post stuur korrie by netradio.sa.co.z of korrie by unicoppeltjekendlab.co.z as jy woordkons wil bemaak nasional en international reeds gedrukte boeke of e-boeke kontak my geries stuur vir my e posie of jy kan my op Skype in die handekere by kori.slabber3, dis my Skype adries, soek net daar op Skype kori.slabber3, of stuur vir my e-post daar, as jy boeken het wat geproef lees of vertaal moet word, ons kan jy ook help, kontak my geris, en selfs al wil jou boek in audio vermaat, op is e serie bemerk, kan jy ons kontak kathy doen dit met die grootste liefde, gaan keir saamwewebwerwe of met Tune in gaan volgens moe daar op TuneIn ook, je kan ook op Tune in met enige cellfoon, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enig plek, enig tyd, wereldwijd keir, vanaf die hoogste bergspits, in jou huis of kantoor, so lang jy toegang to die internet het. En moe weggaan nie, ons keir saam met jou, met lewendige programme tot 10 uur vanavond, ons het om 7 Dr. Tini Eiders met oortenking, en om 8 uur, het ons vir Jolanda met, haar muziek potpoorie, heerlik, keirgeres saam, en op hierdie noot, gaan ek jou groet, en my laaste likkie vir jou speel, dana Winner, Met, en Lafoe you een lieflike middag verder, een lieflike aand, tot volgende keer, tot ziens. One But you Can't live Without you I just need To be With you Just one Old